اللہ الرحمن الرحیم بابن پی قتل اسیر صبرت دا اسیر وجل اگر اسیر چی اگر مسبور وی فقیت کی راوستے شئی وجل صبرت دا باب کی ہم دا مسلا دا باب کی بابون پی قتلیل اسیری بیلنبل دوانا, دوانا اغا قتل سبرنده قتل سبرند ستوی او دی دوانو بابونو کی سپرخ ده علام سیطی رحمه اللہوی من قتلا فی غیر معرکت ولا حرب ولا خطئین فینو مقتورن سبر ار اغا سو میدان دی جنگ کی او د حرب کی دا چې په ختاوه نیمل نشین دې ته مقتول صبرن وای او باز وای چې مقتول صبرن اغچا ته وای چې دا غلا او خبي دوا نه وټوللې او څو داغه پتو را وایلې شي عمر شي یا په غشوشته شي ته مقتول صبرن وای او باز وای او څوک پہارت ری کمانی خواغستہ پلاس, پلاس, پلاس کی راشی, راشی. مدلی والی پس قتل کی نیتا مقتول سبران وئی میرا دیبا و درستا باپ پر اغدا لے بیان دا مقتول سبران بی سیب تے اور رستا رغ اسیر مقتول بیان سبران بی نبل حدیث و دانو بابونو کی سوچوشی نو داغا کس چې دا قیدیوی دا نو داغا قتل بسیب سفران جائز ده او قتل بینبل داغا جائز دا نده اما داغ خبارا چکم کفار گریب تارش دا وستکو الفکار دی نایی بیان رست را روان ده دی باب کی ابراہیم وئی چې زحاب کو مقیس سے غار اصحابونه دے د ایرادو پلا چې عامل ور دے مسروخ نو مارای ابن وقبا دی زحا کی مقیس ته وئی اتاستامل رجلن بقایا قتلتي عثمان اے عامل ور دے اغه سره چې اغات باقی ماندو دغه تلینده عثمان رضی الله عنه دی وې کې د مصروق د مشهور تابعینی د خلاف خبره فقال له مصروق مصروق ورته وی چې ښا ته ما تدانې سپد کې نو په خپل بار کېمو او مغ ته مسعود او هغه د مقدمونو کې موثوق الحدیث اعتماد وکیرې شو فباب د حدیث, حدیث دا دا دی هغه حدیث په نکړې چنه بیر السلام کوي راځي او په طتن دارستا او کوي نبی معید عمره بن عقبان او کوي معید راډې د عجدی په حالت کې منل سیبیتی سوپا د موارش د بچو د پاره بچرا نه پاتې نبیر اسلام امنار او رو داو دا پار زی مواری وکی اید دامانه چی دا ور پیکر که بچوان اگر ایشه باره هل خودتی دامانه واغیس چی دا ور دا پار زی مواری کئی اما سروکوی پا قدر زید و لکبی مار زیل کرسندرس زم پس واندوم سا دا پار اغز چی پسند کردیستا دا پار سروانس نبیر اسلام پار او رو خودتا دا حدیث ورط د یو خپل <سؤال> مګ دوران کیسونه دا خبرې وکړلې او ترجمه الطاب ثابت شو چې عقبې بنی مې مې دا نبی علیہ الصلاتو <سؤال> والسلام فتور کې ګرفتار شو او په کېد کې راغلو درپس ته بیا قتل شو نو قتل صبرن ثابت شو د اسیر او د سیف بابن بی قتل الاسیر بی النبل و جل نقیدی پا غشو این بابن بابن بارک محلوم شویده دا امنی تیعلي چه دنم عبید داد دا امن غزاک ولد دولت معید عبد الرحمن خالید انوالید که عبد الرحمن خالید انوالید رزیلا نوز وید اوتیان راو تشبی اعربات اعلاج سلور پالوانان من هدوی مه اعلاج جمد علج دن علج مضبط و جدو على انسان تاوی خاص کر حجم زمو جیسو کی نو خلق و تفالوان فا امرن آغا امرکو بهم پدیو فا بوطر انو قدرشو صبرن پا اسحالکی چیو نیو لیشیو یا تغلیشیو قال ابو داود قلنا غیرو سائید ایو نواف بیادر حدیث قلنا بینبلي صبران بغشبانی مرشو برشبان نوور در دا خبرا ابو عیوبی انسواری زمانو تنو او یاگم آوریدنی رسول الله صلی اللہ عزامنا منکوارا ان قتل صبری ان قتل صبراننا شوکستوولی تیو دنیوال نفسواجدی دین منکوارن ابو عیوبی انسواری زمانوی فواللذی نفسی بیدیهی زمانی پا غزاز قسمی، زمان سانگا پلاس کیلو کانتا جا جتن جما صبرتو ها کچرگمی نما صبرن نلو اجن چماری ستردی وزیبی پغشو لما صمی دا خبار غرشت عبدالرحمنی خالنی علیت تن آغازاک تطور غروساتو نا انتاثر بخول مالوکا چی قتل اسیر صبرن بن نبل نجایز دے اوفا سیبان لی چنان چرستان کتاب الاطعامه کبریز نبی علیہ الصلوۃ والسلام منکله مسبر الحيوان لدین الحيوان اترله شوغه په شواني سوقولي دینه منکلیدا اچھا منکله من يلللل بیان باغن پیل منی علی الاسیر بغیر پیداین لفظیمان دارا احسان که والفقیدی بغیر دا استلو دفیدیی نه دا مسلاح چی دا کافیروس جنگ وشی او جنگ کی دا اغوکسان گلیتارشی ندیو سرسک که والفکار دی دے مسلاح چی دا ایماؤ اربعو بادرمین کی اختلاف دلاب جرنجه ايما سلاسوي چې امام لپاره سلور خبرو کې اختيار دي کله و قتل مناسب کړی نو قتل دي او کوم غلام کولی مناسب غني جو غلامان نیتري جوړکي او کنه احسان کولی نه بغیر د دې چې استلو نه جو ازادۍ کې او كانه بيديه اخلي, آخلي. بيديري واختي بيب دو دو قسمه يو بيدبل اسيرده سندوخي ديور كي, كي خلقي دي بي ازاد ادويما بيديه او درت في او بيديه بالمال لمالك لما في وصاحبانه فرض وني جائز دا او متک داله او دلیل کې او دا پیش کې قران کریم سوره محمد کې حدیث ذکر شوی پشم ما من نغادو و ایمه پیدا دا معنا د پیری کې ذکر شوی حدیث کوم دار او دغه شی صحابه کرامو پري ضرور خبرو عمل خړې ده امام وحنی پارې महله تحقیق دا ده چې انګه پیر کمکسان اونې ولشی اوست داؤس ستو خبری جائز دیگه یا دی. داؤو دا قتل یا داؤو نه علامان جوڑاو اما داؤو بان دا احسان کول این بیر داؤو ملک لیگل دانه جائز دیگه دا دا دا کپر خمس بودی یا داؤو نه پیگیاز دست دام دلیل اغدا پیش کئی ایاد دستور توبیه شفقت کا پختہ حیث حس وجدتموهم دا ترنا سيختي د فارده آیات د سوره محمد صلی الله علیه وسلم او ظاهره خبر د سوره توبه په نزول کی بعد د سوره محمد د امام ابو حنیفه رحمه الله حدیثونو کی خبره غل دي د اثر دی په دایو اوقات سره تعلق ساتي كما وحكي تش मुसलमानان تقريب دیو جنا كلا دا, دا حکم منصوص د امامانو په مزب ورکول جایز نه یو په کلامه سره ضدي او ثاني وختي سمرہ مقتان حضرت نوغم داوی په دی وختي فتوا په دغه مزب د ائمه سره سره په یو سرت خدای صاحبانو مستقم ده لري په دولت تربل اطير دا نه څنګه دروایت اچیا کسان نه اني مکاونه پښو په نبی رسول الله او رسول ګرو نو هرونه ته نعیم دا شپګم کال هجرت ذکر نه ګیر اسلام عمریت له او لار کی کافرو وها سره وکړه امين کې عبدنذر اتل نو کافيران له بل مقام سمشور وکړه چبس یک دم ور کو دیگو شوونه خبر یم له کو نه ګیره اسلام قتل کو خبر تنعیم دا مشهور زیره یم مریر بار اخلق دا احرام ته او دا ما کې نه 3000 په فاصله سره ورو دے زمينه هغې داډیر قریب زیره ما حرم ته امدار کسان را کشن، سهر دمان در پتیم کچه قتل کی دیولر را. اونی وال دیولر را نبی علیه السلام، سلمن او سلیمن، فتحاو کسر در سیدوان را راند، روغ جوڑ روغ موٹے ونی وال، یا پتور دمسالحت ونی وال، بیعظار رجو در نبی علیه سلام، او نزل <سؤال> کو اللہ داوکمو والذی کپ آیدیاهما انکم آیدیا کمانوی باتنی مکہ اللہ ازا تجبان کرده او لاسون های دیوستاز و لاسون های دن دا تیا کسانو او دا یو صحابی جبدا و اکیدنی بیر اسلام پیاریت و الارد سلمتون اکوار زندو ترامو اگنیولی و سادرک کپپڑو کی کې درائی وستو ویدر ورکر بارحل دیده کی ا ته هم لفظ راي المن ال كثير بغیر ا څه معنا دي اچھا اچھا رسول الله حضرات محمد يحيى بارك الله عليه وعلى د بدر کې موتئم نیعلی جو انده و د جوبری بلاه ا دما ته بیا خبرې کړی په عبارت دی مردارانه کې انت نہ جمد نه تینده مردار ته ا د مردار خبره کړي و نه اعتقاد بد دواجنې کړی دا حت لاقته هم ما بحث کړو دی ول او دغه دواجن دا متعیم ابن عدی پا نبی علیہ السلامی احسانو اگر دا جکل نبی علیہ السلام تو اپنو اپس کی دو دول پناہ ورکنو نبی علیہ السلام اختل چر در احسان بدد پا دنیا کې ورک ولیش او بازی وی دا خبره نبی علیہ السلام کری وان دا جو بیر دا تعلیب تپا چې په اسلام کی مضبوط شیز اگر نبی علیہ السلام دا دفلار مقام بیان ریا بارحال دینهما دا ثابت شعر چممان عن الاسیر بغیر پیدا کولیشی ذکر نبیعی اسلامی چمو ادافت سپارش ادا کرده سبینا اچھا اچھا بابن بابن دا مال. مال، مال. باب پیدایل اسیر بالمال دې باب کې خبر دا خبره ذکر کای چې قابلیت دې دوی آزاد شي د زمال کنه انځي دې باب کې با اغره روایتونه ذکر کړي چې دا یې نه دمال ایستل سويتي اول روایت د بدر د ازویت تعلق ساتي عبد الله بن عباس رحمته بیان کړیو مریم بن خطاب چې کله ورځ د بدر شوه نواری تو نبی لري ترا ترا پی دیا الله عز وجل ناظر خدای جماعت کان لنبي اي يكون له اثرات يكن في الارض نري جايز د پيامبر د پارا چې د دن پار د چيديان نو تر دي چرې ویني توي نګي بزمکه کې مقصد داو چې تاب ناظر شو هل ترديق او زي بولجلمت کوفي من الفداع تلصب عذاب رجل الآغة ستاسو كما في دياج السباع لأن هذا يوم ممانواته هذا تعلق الغنمات ومن ثم أنه لا توجد الغنمات بجنارات ونحن نقول أحل لهم الغنائن بأهل ألفا الذي يدفع رأي الله فا غنمتنا هذا الغذائي وشفا هذا أول الغذائي في د دې د وجهنه د اسلام شان او شوکت عالم کی ښکارشه او 70 کسان پای کی قتل شو خصم کو کسان او 70 پک دي ګریدار شه د قیدیان مبارک کریم اسلام صاحبو سمشوره وکړه چې څه کول په کار وکړ نو عمر رضی الله عنه الله پیغمبره د کوبر ستې دي ختمول پکاره ما دروایت کی راځي چې دلایله ترور کې چې یار کې ستووي مال تر را کوي خپل ګووا ما د ان کې ترور کې چې ختم شي اخره نبی عليه الصلاه والسلام دارای نوو باندې باره بیا ته پوسو او بکر صدیق رضی الله تعالی وید الله پیغمبر روز ازلک کریش دی یو پ اسلام را دی بچو کی سو مسلمانان شي او بلهل اینه مال وا ترنجی دارایی دی پیری دراتو سلام پسند کړه بعض روایت کیدار دی چې به اسلام فرمایلی او توزی اختلاپ نه نکړې ندوم په یو لار تر مو توزی اختلاپ باذ روایت قدام رضى چې الله پاک د دې خلق وزرونه سخت کړی او د دې خلق وزرونه نرم کړی او عمر استاذ الله سخت پیدا کړو وزرونه نرم دي باذ روایت قدام رضى د پیر اسلامي چاو بکرستا مثال پشان دی ابراهيم او عيسى عليهم السلام او عمر ته ویل مثال پشان دی نوح او موسا عليهم السلام مارهن پی دیو آغیس شوار. نو نبیانی صلات و سلام کوب کرتی خوش جلل. امر رضا اون زرار لما تپوس کو. چطاس اولی او امر را برطر ایتاب راده. او ازام را غلی دیو نسر زیرم. که دار اغلی وین استواد امر را برصب نوبت شو. ابا ضرورت کې را دي چې کېواد عمر ابو سعد ابن معاذ ناغام رايده او د حق د ول فکار عبد الله بن رواحه په کمره راغله د دریو کثند ویلا وا ټول پاساب کې ګرفتار شو ځکه نه بیر السلام جړل پاک بیا حلال کړ غنیمتونو چې خير د حسابو په اړه دا د تشو شو نه جایز کې وداز او دیم جل کې ابو ابو سیر کې چې دا حدیث ته نبی نے صلالو السلام ته الله در طرف نویشو چې تاسو دا قیديان وجنی او کنا مال اخلي کمالا نو عین طلب اویا کتان عین د کال کی تاسو نه قتل کی ونبی علیه السلام صحابه و طووی، صحابه و طووی، چمال بواقل و حالت بخشید، ویندر زمان اویاکتان شیدان شید، در غلی و مقام نجی شادت مطنصیب شد. ونبی علیه السلام اشکال جورشد، اگنات جی، کله نبی اسلام او و صحابه اکرامو تا اختیار کرداشو، او بیدی یو جانی با اختیار کن و احضاب و لی رازی، اتاب مشور جواب دا ہی خوام شغاہ دا کئی چیدا پا ظاہر کے اختیاروں پا حقیقت کی دا اختیباروں او چون کی اختیبار کی دوی ناکام را لہ نوزک احطاب را لہ لیکن تحب تحب دا حادیث و کتابنا چی سڑا گوری تل پشتی سے نواندازی امن کسیر و غیران تحقیق ندا معلومی دیگی کم روایت امام ترمیزی نقل کردند دا سندن زویب از سید نید در در دیم معارضه را دید قرآن سید بزایر در در در دیم را دید قرآن سید و بزن مجهود کی زهاران پرداری محولم در تخشیز کلده لیاز صحیح خبرم دادا چه اقر روایت مرجوح ده پا مقابلت دی روایتون و دی آیتون و دی آیتون و دی آنی خانه ابو داود سمید تحمد بن هنبل یوسع لان ازم نوح دنم دا, دا ابو نوح تپوسی و شوشد اگر در اشت اسنبی اسمه ایلک دا اپنو سکی و ازم و شانی ابو داود سی بجنوب دا او قرادو واقعی چی قراد خنم نده او قراد کنی تاویی مسعیخه بردارنه جنم عبد الرحمان بن رضوان ده او دا قران نو پدې بازي مشور شووله او جبو خدا غنو خان اه يه قال حدثنا عبد الرحمان بن و قال حدثنا سفيان بن قاديم قال حدثنا ثوبه بن ابي الله ان بطيانه يشب عبد الرحمن بن ابينا النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى اهل الجند يوم ذي الحجه الحمد لله ان ابا عبد الجلاله رحمه الله فرمى او اورز د بدربانی تنور سو درهم دینوی د نا معلوم شی مقدار تی دمره هاریونه ګټو حسارن پوری رحمہ اللہ فرمای دی کی تعین نشتا دغه سیرت کتابونو چې انسانو ګوري نو دین د عالمینی یی چی د پی دیا د خلقنا د حال مناسب اګیته شو چونان جې د بازن 4000 درهم اګیته شو لبازن 3000 درهم لبازن 2000 درهم بازن 400 درهم جنبه کی تدریس کی وہ سرسنو اور احوطہ کتابت یادو نو د یو یو قصدی مبانی لسک غلامان لگے ولی چتا کی خطو نہ و خائے دریدہ ہم تری لگا ولی وا تتس بلست کس سنت تعلیم اور خط پور تخائے احمد خط دین عالمی خا و دې طرح حدث او دې طرح حدث محمد وسلم حدث محمد بن ابي هيامي عن ابينا نبينا عمر بن عبد الله بن لما باث اهل مكه كل चोरي المكي او لو في و بارد اپید احفلو قیدیانو کسی علیگر ویدیئی علیگر بحثتنو علیگو زینب شداد نبی علیہ السلام علیہ رضی اللہ تعالیٰ لفید اپید اپیلاز ففید اپیلاز کی بمال مالا و بحثت او دیلیگر اپیہی پداغ مالکی بی خیلاتی نو امین لها چود دی کانتو داغامین اند خدیجہ تخریجی رضینا داخل کڑوا خدیجی زینب لربيها پدہ خلاदत رلا بدعاس نو امیل په کې نبی رسول الله عليه وسلم قالت عائشہ رضی الله عنها فرمایله ما را رسول الله صلی الله علیه کله چول دو غامین نبی رسول الله وسلم شدیدہ نرم شو دا یې د اوج نه پندرمي دوډي رسرا ترغوني او خلالي طریقتنې میرے صلوات و سلام ترا وو جدا دا وی ودا دا وا دا خپل دور به کسی و یاد نشو چا ما کې خیال تکی به کس غریب نه نشو دویم خپلې ببی دا مخکی و فات دغې زمانو دا یی خدمتونه و یاد او دا یی سره صحبت و یاد شو او <سؤال> دای وحقیقت تی چاہ در چاہ سا خجوان تیر کردی او روز تا بیا دی صفتو و غراشنو آمخ چو وقت واسی خپائی صدی وزید تاگوری سید الکونین دی که نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم اواری او خپل زم بغیر دی دین ازادی سکتی دپوسکوالیش که نبی علیہ السلام دا اللہ د حکم تابیری ادام و امیران و عمران و بادشاہان و غنتی امارت <تصفح> و بادشاہی <تصفح> نکہی <تصفح> صحابہ کرام <تصفح> انو مشورا <تصفح> وقال وین میلے سمین رائی تم پچھرستاس <تصفح> و قو غشی آنتو تلیقو جتاس و تاسو کی کې زینم دپار اسی رہا کی دید دی و ترود دوتاس و حفظ کیا رہے پڑی بانی اللذی اغمال لہا چیدہی دپارا بخی فقال اغوین عم بالکل ذا مقاحت اینجاز ترم نبی علیہ السلام وکان رسول اللہ صلی اللہ ونبی علیہ السلام اخذ علیه چاگیس ایود دنا لوز او وعده ایو وعده سکرو ایو خلی سبیر زینم ایلی چی خالی کلی بلارد زینم پترب نبی علیہ السلام اینی محسن نبی علیہ السلام وطاوب فا اویل چی منگ باتا مال بدن ناغ دا بیرتب او دمره د ته د ماډور را لېږي چې کله ورسې د ماډور ورالهږي ا م مسلمان له بده ترې او باذر رسول الله زيد ابن حارث نبی رحمت الله زيد ابن حارث ولب ته د انصار دل او کله ابو لاسبیر کول دوا اغره الېګه نبی رحمت الله والسلام علیکم ناشې ته ځو نه متیا جاجا و دې حاجې موقام کې حتا تبرو به کوما زینم تر دې چې تیر شپتا زینم پتا صباح تاسو د روان د حضرت منګري بیا دې تیر شپراو علي دا حدیث ان شاء الله اولين زکی براشي کتابو نکاح کې پر دې کی تفصیل له موقه کې علي رضی الله و ترنو اراده چدا دا دلور سره لور حالن ګرا په دا کار کې فاطمه رضی الله تعالی او ترا نهاد نبی له سلام لور موجود و په دې خبره نبی له سلام سره خبګان ملي شو او دای پرمایې نو چې د الله دشمن لور او د الله د پیغمبر لور په یو صحبت کې څنګه پاتې کی او په دا کبانې نبی له سلام د خپل اس پت کې و د نماز د زمو د نماز له وس کړه د له وس په باندې یو تفصیله د هدیث په ان شاء الله راش بهر حال د هدیث کې جواز د پیداول اسیر بیل اسیر معلوم شو زکه چابول اسیرې ولېګو او اګه د میراث هم نور اسیرونه هغه په آزادک 하다 مذهب د امام ابو یوسف امام محمد هم ده نعم عنابي جهاز حديد انا ابو خلاق این حدیث کی دا حنین واقع ذکرکی حنین کی جکم جنگ شوئو ندا پاتم کال نی حجرت جب کلمہ کپتا شو نگی نبستا شوئو احوازین و سقیب و شکست منبلیو دا او چکم زنانوی معشومان و نور معلون و دادا مسلمان کرا غریو او جرهانه مقام کی دې میرے در تو سلام هغه جمع کړیو صاحب کرام د دې نه غانې او نیمې سره مښه ته تلو او تاسو او دغه دې ضویب دغه لا قوتا می واپس دغه دې راورځې دو دغه مالک غریمت مولو د مجاهدینو په منځ کې نو سوال و وفد حواذین راوی نبی علیہ السلام سوالت کے سام علیہين جاء و وفد حواذین نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم یہو کرچہ تو وفد حواذین راغو مسلمین مسلمانان نوو مطالبو کہ نبی علیہ السلام نے چ واپس کہ نبی دیو تدیو او دا قویدیاں دی او یلو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا من ترونا ما <ماتصر> تردي اغثو کی تاسو یی نه او اهم حدیث او ډیرا محبوب خبره ما ترشتونی د دې خبرې وي ان زریشتیا خو دروغ بینه وکړي نو صعب د سبی سبی او امه المال پسند کی یا کی دیان یا مال را دا نه شي درته یوه واخله فقالو انه نختاروا سبی نامو مالی پادشي وکیديان مونږ ته زنا نوي ما شومان منبيلي اسلام پاک دي او باغي روایت کرزي چورته وي چې مزد بنو هاشم کوم کې دي او وبстаў سوشو او تمام موافق هغه بارک وخت نشته او نور ثواب کرام تفاصلو تقریر لپاره فاسن الله اذا الله سناي وي قال بي اما بعد و اي يقيناكم يقلن تاسرونه حواله دکتان جو راغلي تایبین تو بوست جو اني قدر ايتو ايقين غچ يمال ذل ان اردي لهم طبيعه تاسو کومبيوتر کې ديان کا خوشاله دا کارو کني پلي پالو دي او سوږ جوغري پتاس کی ايقوري علي حذيفه پريتا نويري حتان نو ديو اياهو دتا من اول ماذا ولغني بي الله علينا غنيمه ترى ولا الفاظ ممكن فلي فلي غنيمه تقولك وكوسيذا كما استراوا او دغيب ووكتي كم فقال الناس غلبوا يقضى منا ذلك لهم ومبوش عليه ورقل دا دي يا رسول الله او یی د رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الا ندری یقینا موږ پېږو من ازنه منکم ان لا ندری موږ پېږو من ازنه منکم چې جایز کړه پتا څو کی په توی به خاطر د محمد دا چل میا ځن اجازه دې کړه پتاوی به خاطر دقام طور د جسو کی خلق شرما شرمې د وجه د خبرې نو سیدی غدنه او ابتدا اوس د غدنه وای کنا چې د جذباته د واجبو کله کر چې به جستو کیدای شي څوک به دې امر کې ته وځي ټوله ست نه وایي چې وړې نه یوځيږي ټکو ښارای شي یار دې ته قرباني دې وړل لکه مونږ دا مدد ته جوړو څوک به قرباني وو داسونو دوری چوک بیر نه دې یار نه ومه و اوسه هیڅ نه دا خبرې ته کې مدره دې په او بل یو خبر آوری چې دا عوام و چکم جذبیوی نگو راید اخری تیزی دایو خبر امید خبر آنچه چیز دایو دو کوکی رانشه دایاد ساته دایو دو کوکی جرتا رانشه دیر باگی باکی باکی مشه کرایی جو نیسی نبز گیا گیسانایی چیز باگ و باناتی رواندی رواندی مجهان تاریبان ساده خلطی خود چیز دیر زن مساده کروی دیوونه دې کلمته په باغ کې وځه الله دې شي الله دې شي وایي موققه دې باندې دې کنه نه مفاوې راکب دي وځه بهر نبیৰে دراتو سلام بل ده خبره تکارکلا چې پر دې مال نه بازار ساتي پر دې مال نه بازار ساتي دېک موقتي شي پیري مولاني کری چې دا غټه وقفت دې دکان ته ورزي کنه چنده کې همدغه رسیدو جمعه ته پاره پاره بس او د کواندار جو پورې نو باسا غریب کپراو شنو زه نه نه وخت ته دې ورګي دا وینه دی او دا دغه د روغ چا ته حضرت خدای غنا دېګ دې دې ته پخات نو تاسو خپل سي تر دې دې پر دې کې مخته او کوم امرکم امر امر تاسو منبران کارستاس تاسو کم منبران دي او تاسو کما ملکانی دي استاذ کوم مشران دی او استاذ خبره متوږی لکه حرم منبر څخه بدل ارچا جدا رایمن کړي تاسو نو خلا شو ار دی م منبرانو خبري وکړلې فخبرو منبرانو خبرو کو ان او چدي وشال دي د اجازه البته بعض روایت کراځي چې لا قليل نو سو نه کو دغه کرایې می هغه حسن شو او یې درمګه خوري سوال نه بیا ووته نه بیره سم دن لفظ موافق اینده مالي به ګره وې تور کړو ها دغه مالحه د موتمن معنا الله د و سلم او او او او او د یو ډیر غټ غریبداری شوونه نبی اسلام یو پت کی په ریوبه نه دیو جنا ناو د دیو ځامن pkg زره دیو قیدان نارینه د زنا نه او ما شومان 24000 د دیو او خان نیو شو او 4000 اوقي داز دیونا سپین او سترنیو شو 40000 د دیو غړی به شو نبی علیه صلاة و السلام <سؤال> فرمائل چرا قیدیان واپس کئی او پا من مسک بیشئی من هازل پی سوک چی تنگی پیوسیز داگی پینا چی خیلی دی فا این لہو بیاری نسید تفرائز نیقینا نوی با را فا دا دا حیثا کی پمونگ باندی شپاگ پرائز پرائز جمع دا پریزیده دا هغه ووټوی چې کوم په هیڅ کې مخفرق رئیس pkg خواني او قسمتہ د درجه قیډیانو چې په یو کس په هیڅ رسیدل مش pkg خوان د هغه هیڅ اوږر ځولې شو دا, دا من اول شیئ یې په الله علیه دا ول چې تعالی مهرباني کومو کی سما در بیان دې شی نه ویل سره ثم باندې یوخته په غزاوبه راتن باش من انسان ایدو قبض دا غنځي یو قوديت ثم قال بي يا ايها الناس ان انا انه شان ذا ليس من هذا الपेश مش دې زما دې بار دي مال بينت دي ز ولا هذا ورفا اي قلبتي جتي کلی اللقمت <سؤال> مغرقمت هو لقمت مردود عليكم قمتم تاسبته واپس شويره زما بکینلیند دبل چاپو کیته ور یعنی بغیر د اذن نو فاذل قیات د صفه کیتار وقل میخ توسنا فقام رجل نی در پذ پی دی کبت من شار تا پر اسیو قود ود وختونا نو یغا اخذت هذه مغثه لسببها برداتن لي د جوړ کم پری باندې ټاٹلانه پالان نپل نور رسول الله صلی الله علیه و اما ما کاننی و علی بن عبد المطلب كم چې زما حق دې عبد المطلب ابن پوله کا استاد پارشو ای تقسیمه بصره ده لیکن نور کم غلق جي دا هو الان چا داونه هواله چا تم اپو کی ارې ذوالدار نے فقال انه اما خبره ای بلغت ما ار کلچ رس دل دا قودا هغه مقدار دې نهم پالا اروري پیه نشته ساده زما په اړه وای کو نه بزه او گزاره کړه دې کې پیدا او اسیر غشوا دا اي اسیر چې کومو نو هغه قزاد شو او نبی له زرمه جون مدغيب اي ورکو اي وذ ورکو نفیده و لاسیر بالمال ثابت شد خود یہ حدیث که لکوٹی شکال جوش اگه شکال لاله چه نبی علیه السلام وچه مالی پیک زمان سب خومسته حالاً کی دنبی علیه السلام او مالی پیک دریه سیری یو خمس الخومسته اول سام کسام الغانیمین اول سامی صفی انده سر نیو شیخ سل دریه سی و نبی علیه زمان کدمرده یا متا سوقیہ چې دې کې نبی دی یو خاص هغه مقدار مراد ده چې کم بغیر د درجه لیکو څه نوې نبی یو خاص مقدار مراد او د خاص مال نه په یوه جنویر اسلام داچو فرمایي اچھا بھائی